Rugăciunea pentru trecerea la liturgia și rugăciunea contemplată. Aleluia, slavă ție e, Doamne iistoase. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea la liturgia și la rugăciunea contemplată prin dobândirea curăției de a smereniei întru tine, înlăturarea ispitilor și curățirea gândurilor, ca să avem în răbdare, cumpătarea, râvna și milosenea, ca să trăim cu luarea minte. Să putem suferi loviturile și necazurile, să trăim virtuțile credinței, nădejdei și dragostei. Alulia, slavă Doamne, să-i din ce rugăm. Dăruiești ne trăirea liturgiei și rugăciunii contemplate, ca rod sfânt al căldurii, rugăciunii făcute în inimă, ca să încă mintea respiră harul din cerul inimii că se înalțe prin rugăciunile de iubire și slavă, că se îmbracă în veșmântul de iubire al pugetului, că icoanea ta cea vie în oglinda conștiinței noastre a venit și a stat. Aleluia slavă ție, Doamne, să Iisus, toate bine și te rugăm. Văruiește-ne lumina liturgiei și rugăciunii halice, fiindcă glasul gândului nostru în cuvintele rugăciunii de iubire, slavă și mulțumire, de laudă, ca o smirnă din felnicul din cer a răsunat de aceea, din tunelicul veacului acestea, sufletele noastre le-ai separat, le-ai luminat, le-ai și în har le păstrat.